Ja nüüd läheme otsepildis Brüsselisse, kus käimas avalik istung Eurozooni laienemise teemadel. Kirsten. Kahjuks tundub, et me hetkel otsepilt ei saa, vabandame tehniliste viperuste pärast.